«Так і зробимо!» – витиснув він із себе. «Тільки ти не йди додому», – попросила Варя. «То нам?» Дочекавшись, поки стихнуть голоси і погасне світло у сільраді, чорножукові пішли на край городу, де сумно маячили два хрести. «Можна було б і у дідову могилу щось сховати», – пошикве, сказала Ольга. Але ж поміють активісти, що земля порушена, а тут свіжа могила». Варя, мліючи від страху, підійшла до материної могили, впала на коліна. Матусю, рідненька, ледь ворушачи губами, сказала Варя. Одразу ж покотились сльози, закапали на мерзлу землю. Пробачте, що вас турбуємо, що нам вам спокою і на тому світі. Прошу вас, молю, врятуйте моїх діточок, не дайте їм загинути. Голодною смертю. Варя підвелася, витерла сльози. Копайте. Уля подала батькові лопату. Павло Сарафимович копнув кілька разів, кинув лопату на землю. Не можу, сказав він. Будь де, але не тут. Не можу. Рука не знімається. «І що ж ви такі у мене, слабодухі?» Ольга схопила лопату, почала швидко розкопувати материну мовину. «Не стійте, як пеньки посеред лісу!» – звернулася вона до них. «Тягніть корито і зерно!» Коли почувся глухий удар лопати об домовину, Варя мало не зумліла. «Іди вже у хату!» – невдоволено пробурчала Ольга. «По можна подумати для себе, стараюся!» Попередити Павла Чорножукова про нові вилучення сільськогосподарських продуктів Кузьма Петрович не міг. Не дозволяла партійна принциповість і відданість комуністичним ідеалам. Але чомусь останнім часом не із думки той випадок у дитинстві, коли Павло почастував його хлібом із салом. Ніби це було вчора. Пам'ятав, як дуже хотілося їсти. Здавалося, що шлунок приріс до спини, і від того все всередині боліло і його нудило. І таким смачним тоді здалося те сало, що ніколи вже такого не куштував. У голові дотепер стояли слова друга дитинства «Давай поїмо разом!» Світ став яскравішим від тих простих слів. Зараз, коли постав вибір, між допомогою Павлові і партійним обов'язком перевага була на боці останнього. І він залишався вірним своїм ідеалам і принципу попри те, що розумів. Щось іде не так. Незважаючи ні на що, совість у душі прохала попередити Павла Чорножукова про нові заходи. Кілька разів Кузьма Петрович поглядав у вікно сільради. Звідси йому було видно, Подвір'я Павла, як на долоні. Чоловіка не було видно. Уже присмирком Павло Серафимович пішов порати господарства. Кузьма Петрович дочекався слушного моменту, коли чорножуко заходився підмітати у дворі, а Биков пішов на ганок покурити і провітритись. Щербак вийшов на двір усід за однопартійцем і почав розмову про те, що необхідно взяти більше підвод бо картоплі буряка у царян значно більше, ніж зерна. Він обговорював деталі з Биковим і намагався говорити голосно, так, щоб було чути Павлові. Йому довелось стати так, щоб Биков не бачив за ним чоловіка з мітлою у дворі. Стоячи спиною до садиби Чорножукова, Кузьма Петрович не міг бачити Павла, але він чув, як мітла почала шкарябати тихіше і навіть на мить затихла. Павло повинен був почути їхню розмову. Принаймні з її уривки можна було здогадатись про нові вилучення. Щойно комуністи зайшли у приміщення. Павло Серафимович кинув мітлу, негайно пішов до Варі. «Потрібно ховати картоплю і буряки», – сказав схвильовано. «Сказала схвильована донька. Це ще важче, ніж приховати зерно». «Потрібно попередити Ольгу», – сказав батько, – «а ми вночі щось придумаємо». «Я піду до батьків», – сказав Василь. «Вони самі не зможуть сховати, тож я допоможу». «Може залишитись на ніч?» – звернувся до нього Павло Серафимович. «Ми з Варією самі впораємось?» «Я можу дітей забрати з собою, хай дідусі з бабусею побавляться з ними», – сказав Василь. Варя не забула про подругу, митнулася до Марічки, попередила. «Вони хочуть забрати останнє?» – обурилась сусідка. «І коли вже це закінчиться?» Здається, що кінця краю не буде. Залишалося вирішити, де влаштувати схованки. Не засвітивши лампу у повній пітьмі, Варя з батьком перебирали можливі варіанти. Варі було дуже шкода Городини, особливо тих маленьких бурічків, які вона таємно наносила з поля. Згадувалося, як ризикувала, як було страшно, як втішала себе думкою про те, що ті невеличкі овочі зможуть прогодувати дітей хоча б кілька днів. Вона вирішила вигадати таку схованку, щоб активісти її не знайшли. Батько запропонував знову закопувати в землю. Звичайно, то була слушна думка, взимку кращого місця для зберігання й придумати. Але швидки прийдуть із шпичаками і знову будуть штрикати ними землю. «Я не піду копати могилу мами», – попередила Варя. «А там же ніде», – відповів батько. «Можна викопати кілька ямок за ними у заростях сливняку». Невже будуть шукати поміж могилами? Можна і там, погодилась ць Варя. А ще можна у корівнику. Ризики, але спробувати можна. Можна потроху розкидати на горищах будинків розміркового батько. Там і так розкласти потроху. Щось знайдуть, а щось і нам залишиться. Точно, осяяла думка Варю. На горищі. Тільки не на нашому, а на горищі сільради. Де? «Ніхто не здогадається шукати чужий буряк у себе», – весело сказала Варя. «Та вночі там нікого немає. Драбина стоїть на місці, тож ми сховаємо там. Якщо навіть і знайдуть, то нехай доведуть, що то ми сховали». «Але ж там холодно. Буряк не так боїться морозів. А ось картопля може одразу померзнути», – зауважив батько. «Можна покласти мішки біля комену», – порадила Варя. «Там тепліше, а зверху ще чимось накрити». «Десь у мене був старий батьківський кожух», – сказав Павло Сарафимович. «Він уже дірявий і потертий. Якщо знайдуть, то не шкода». Дочекавшись пізньої ночі, чорножукові залишили частину врожаю у льосі. Решту порозкладали у мішки. Як і домовлялися, закопали у різних місцях за могилами й у корівнику. З городу зайшли, крадучись на своє колишнє подвір'я. «Я полізу» сказав батько пошепки. «Під вами репітиме драбина», сказала Варя. «Давайте мені мішок, я ж легша». А Варя з мішком за плечима полізла по драбині. Відчинила дверцята, які вели на горище. Добре, що нові господарі не здогадались повісити замок. Двері притримувала лише дерев'яна закрутка. Пригнувшись, щоб не вдарити з головою об сволок, Варя пішла по дощатому настилу. Його зробив батько, щоб сушити цибулю, квасолю та кукурудзу, розсипавши городину на дошки. Навпомоцьки Варя знайшла комен, перемостила за ним один мішок, принесла другий з картоплею, ще один з картоплею, злощеною кукурудзою, зверху прикрила кожухом. Вона вже хотіла спускатись, як раптом згадала про криївку, яку зробила мати. Аварія дістала віконця у торбі будинку, Сіла на почіпки, намацала дошки перша, друга, третя є. Дванадцята була на місці. Варя її перевірила. Дошка трималась міцно. Усміхнувшись своїй таємниці, вона спустилась по драбині. «Двері зачинила?» – запитав батько. Та кивнула. Варя подумала, що потрібно розповісти батькові про схованку, але щось їй зупинило. Скоріше за все батько про неї знав. То чи потрібно ворушити минуле та робити боляче? А вночі пішов сніг, великі лапці снігу сипалися з неба на землю, ніби сама зима змилувалась над людьми, розірвала небесну подушку, маскуючи снігом людські сліди. Не змогли чорножукові зберегти всю городину. У корівнику таки знайшли схованку, витягли буряки, кошиками винесли з сараю. Викинули на сани. Знаходили то там кілька картоплин, то в іншому місці. Все забирали. Навіть вузлик із порушном не залишили, хоч як слізно Варя просила. Спорожній льох, ніби там нічого й не було. Та справжнім горем стало вилучення свині. А Варя вже не плакала, лише сумом спостерігала, як спустошуються сараї, льох, комори. Активісти не погребували навіть корми, яких лишилось у господарстві кілька штук. Втішало тільки те, що не знайшли схованок у могилі та біля неї. Чи побували червоні швидкі на горищі сільради, Варя не знала. Ще гірші справи були у Марічки. Ридма ридаючи, подорога розповіла, що у них вилучили всю худобу за несплату податків у повному обсязі. «Корову невтішно плакала Марічка. Останню нашу надію забрали. Що тепер робити? Як жити?» – підкалася вона. Варя не знала, чим тішити подругу. Лише пообіцяла по можливості давати молоко для маленької сонечки. Сказала Марічка і те, що сам Михайло виводив корову з двору на налигачі. І він знущався з нас – сказала Марічка, обізвавши під куркульниками куркуля Чорножукова. Варя проклала палець до губ, показала очима у бік батька, мовчи, мовляв, але було пізно. Руки Павла Сарафимовича стислися в кулаки так, що побіліли суглоби. Він насупив брови та скривився, ніби його вдарили боляче-боляче, так і кам'янів за столом. «Блідий, похмурий, занурений у себе!» «Тату, я піду, проведу Марічку!» Знайшлася Варя, бо подруга перестала плакати, лише розгублено кліпала очима. Батько слегка здригнувся всім тілом, ніби прокинувся від сну. «Іди, Варю!» – хрипко сказав він, не підводячи очей. «Можеш довше побути у сусідів. Я сьогодні мав намір сходити з дітьми до Олі». Повернуся, вкладу їх спати і йди, не хвилюйся. Все буде добре. Може, і я з вами піду? спитала вона, побоюючись залишати батька на самоті в такому стані. Я ж не сам лишаюсь, ніби прочитавши її думки, відповів батько. Чи твої пустуни дозволять мені сумувати? сказав він, і обличчя осяяла ледь помітна усмішка. Трохи заспокоївшись, Варя пішла до Марічки. Вона і так мало з ким спілкувалися, а у селі новини щохвилини тільки й розмов, що про вилучення харчів. Виявляється, активісти забирали не тільки худобу в рахунок податків, а й сало з боднім. Бодня – дерев'яна бочка для зберігання соленого сала. Не гребували ні козами, ні вівцями, ні кролями. Якщо знаходили шматок м'яса – забирали. Вигребли все – картоплю, буряк, кукурудзу, забирали і лущину, і у початках, і навіть кукурудзі неборошну. Виносили з хат навіть мішечки з сухарями. Аварія дізналася, що у Андрія вилучили усе сало і м'ясо. Ті нещодавно закололи порося, забрали корову і навіть підсвинка, якого родина збиралася догодувати до весни. Коли прийшли до Богдана Куляденка – Знову залякували. Або йди в актив, або все заберемо. Інак сказав, що не може. І він до останнього сподівався, що у комсомольця і якого госпника не заберуть єдину годувальницю сестер-близнючок, трирічну дійну козу. Марну. Вилучили козу, половили кореї півня, повезли з двору під плач матері та перелякані крики дівчаток хто з людей відкрито погрожував активістам, хто слав на вздогін, комуністам і комсомольцям, а в основному селянами правив страх. А вони страждали мовчки, знаючи, що вже ніяка сила не зупинить розгульних швидків. На їхньому боці був закон, отже і сила. Залякані люди дбали про одне, де сховати те, що залишилось, і що їсти завтра. Варія до допізна, слухаючи сільські новини. Ой, мені вже час, схаминулась вона, бо Василь з дому вижене. Мерічка провела її до дверей. Не треба далі проведжати, сказала Варя. Тут надалечко, я швиденько добіжу. Ясна морозна ніч була рясно зора. Варя поспішала додому, слухаючись у своїх кроки. Сніг під ногами рипів так, що здавалося, від його скрипу йде луна.